A KFJNC YouTube csatornájára, tehát legyenek szívesek feliratkozni, és legyenek szívesek kövessék a KFJNC Facebook oldalát, amely egyre jobban működik, Kurtács Andrásnak köszönhetően, valamint az üzenőfüzet jellege is kidomborodik. Van egy ilyen kis izé Patreon címmel, ennek emlegetése. Még szóba kerül, de minden esetben, ha valaki engesztelhetetlen vágyat érez arra, hogy támogassa a stábot, akkor a Patreonon keresztül ezt megteheti. Ma a Wintermantel Zsolt lesz, aztán egy városlegeti program ismertető általam. Végül, de nem utolsó sorban Kis Ambrus általános főpolgármester helyettes lesz a Kejfejöncsi vendége. Vágjunk bele! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, Fintenontel Zsolt. Önt is megiklette Gáspár győző szereplése a Fradi Újpest mérkőzésen. Um, ez egy klasszikus kejfejancsi téma, nem YouTube-ra, hanem közönség megbeszélésre, de hát az idők változnak. Um, ön ugyan egy olyan formában jelenítette meg azt az elhíresült fotót, amiben csak az ismer rá Gáspár Győzőre és arra, ami történt, aki az eredetit is ismerte, de én ezek közé tartozom, és azt kérdezem öntől még mielőtt elmélyednék ebben a gázló hogy ön szerint ebből miért lett történet? Kettő osztatos meg az egyikben teljes maga valójában felismerhető Gáspár győző, és azt a táblát montíróztuk oda a kezében, amiben az lesznek a szlogene van, hogy a gyűlölet nem pálya, ugyanis így az eredeti foton győzik-e egy zöld lila lila majmok Igen. sálattart a kezében, és erre próbáltam felhívni a figyelmet, hogy nem so, nem kevés kritikát, illetve tréfát kapott az lesznek ez a fajta kampánya, Uh, ugyanis ugye nyilván a szurkolókat évtizedek óta országtól, kontinenstől függően, vagy függetlenül sem lehetett megnevelni, vagy uh, megtanítani, és a nagy riválisok közötti feszültség poénkodás, rika, néha a nyomdafestéget nem tűrő rikbusok, azok, uh, azok ismertek, tetszik, vagy nem tetszik, de ismertek, ellenben a VIP-en nem idik ilyen szálat mutogatni. azt gondolom, hogy Ebben nem nagyon tudunk vitatkozni. Az, hogy a táborok egymásnak mit üzengetnek, meg mit teszítenek ki, meg adott esetben általán aztán a végképpelítélve usztavka módjában fizikai kontaktusban is lerendezik egymással a nézetkülönbségeiket. De az, hogy valaki a vipáholyból báholyból eljárt engedjen meg magának, az szerintem... Nem nekem, nekem legalábbis. Nem, nem hiszem hát, hogy... a, föl, a figyelmet. Nem. A másik azban csak egy poén volt, én nagy származányom <síns> vagyok. És Igen, en, eh, és épp, bejöttem, az, utóbbit, az utóbbit láttam másodszor az elsőre is emlékszem, csak azt elnyomta az emlékezet, de nagyon jó, hogy szóba hozta. A győzikének a tündöklését és az időnkénti bukását azt önköveti? Mert... Nem érdek ilyen szempontból, hogy győzik, és sem a súlyában, sem a nem mondom, hogy nem láttam belőle részeket, sem a zenei karrierjében, sem érdekes, sem a legújabb e, mozgásában. Ő is egy magyar állampolgár, szíve jóval bármelyik közösséghez tartozni, szíve jóval bármelyik csapatnak drukkolni szíve jogra bármilyen műsor zenét, akármit csinálni, egy tözülünk, abban az értelemben, hogy 10 millió vagy 15 millió, magyar teljesen mindegy. Ez, ez a része nem érdekel. Értem, magyar, értem az hogy az nem része, érdekli. Hogy valaki, aki ki van emelve, és most sokat mutogatva, az a hogy visel. Én értem, hogy önt nem érdekli, de engem érdekel, és azt hiszem, hogy a magyar médiában egyedül engem érdekel ebben a formában, legalábbis én hasonló megközelítéssel még nem találkoztam. Nevezetesen, hogy van valaki, aki a tehetsége, vagy a szerencséje, vagy ki tudja, műrévén egy közismert személyiség lesz Magyarországon, egy roma származású énekes, a Romantik együttes alapítója, Ezeket egy fejből mondom, remélem, hogy nagyon sokat nem tévedek, akiről menet közben egyre több dolog derül ki, mert hogy egyébként a média használja a legkülönbözőbb média, mert hogy egy kedves figura pillanatok alatt az egész családja bekerül vagy ha nem is pillanatok alatt, de folyamatosan bekerül a családja a médiába, gyakorlatilag nagy valószínűséggel a médiából élnek, különböző történeteiktől híres a sajtó, beleértve a NAV nem navod. de az elmúlt időben, és amiért ő a vipáhoiba kerülhetett, az a politikához való közeledése, amelyet Ház János a 444 stílusában meg is örökített, nem ír olyat, ami nem igaz, de a megközelítése, teljes hiányolja a humánumot. Azt írja, csodálatos és várt színvonalat megütő közpolitikai diskurzussal fejlődött a vasárnapi Faradé újpest meccsen Gáspár győző új de egyre intenzíve Fideszes karrier építése. Gáspár, akinek sokáig csak annyi köze volt a magyar közélethez, hogy a Navidónként meggyanúsított a költségvetési csalással, a közelmúltban intenzív ostromot indított, hogy a NER elit tagjává váljon. Tavaly békemenetezett, majd hivatalosan is belépett a pártba néhány napja Mészáros Lőrinc rajongójáként pozícionálta magát, majd felbukkant Kubatov Gábor elnökölte Fradi szurkolótáborában is. A vasárnapi Fradi-Újpest meccsen már a minőségi párbeszéd jegyében és zöld sasok lila majmog a köszöntött az újpesti szurkolókat a Fradi pályán, majd ugye erre válaszolt Körtis és lett ebből egy purpárlé... Ön tudja, hogy nekem van társadalmi érzékenységem, időnként olyan helyen is, ahol lehetséges, hogy nincs is mit találni, de vaktyuk is talál szemet. Szóval én azt gondolom, hogy azoknak, akik győzikét ezt a bipoláris mentális mentálhigiénés betegséggel rendelkező szemét beültették a vippáholyba, vagy hagyták beülni, azoknak kötelessége lett volna, ez a kötelesség ez nem egy számon kérhető dolog, de mégis bennem az van, hogy miután egy olyan személyiségről van szó, aki egy kedves, kiszámíthatatlan valaki, valamiféle kontroll gyakorolni fölötte. Magyarul azt mondom, hogy a Fideszhez való közeledésében én semmi kivetni valót nem találok, azt csinál, amit akar. De a Fidesz, amikor közelít hozzá egy ilyen személy, akkor én a Fidesz helyében, kifejezetten örülnék neki, mert ez az én népszerűségemet növeli, ugyanakkor figyelemben lennék arra, hogy ez a személy kiszámíthatatlan, és olyasmit is tesz, ami nekem rossz, ami neki is rossz, és amivel kapcsolatban valamilyen módon nekem őt vissza kéne fognom. Féljétes, ne essék. nem gondolom, hogy Vintermontes Zsoltnak, Kubatov Gábornak, vagy Széki Attilának kellett volna mellette ülni, és azt mondani neki, hogy ne hülyéskedj, nem tudom pontosan megmondani, mit kellett volna csinálni, de a belső hangom a tévedés minimális kockázatával azt mondja, hogy ami ö, ö, ezzel az énekessel történik, az másodperceken belül viheti őt ismét a szanatóriumba, és ebben egyébként őt jó szándékú emberek megakadályozhatnák, független attól, hogy a bipoláris betegség ettől nem szűnne meg. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Azt hiszem, igen, de láttam milyen érdekes, hogy már itt sokadik perce beszélünk Körtisről és a Fitnesshez való közeledéséről, de mi ebben a műsorban nem beszéltünk Noárról, nem beszéltünk Nagy Ervinről, nem beszéltünk olyan szintén a művészvilágnak, ha ezt így lehet nevezni, vagy legalábbis a szórakoztatóiparnak más szereplőiről, akik egyébként szerintem hasonló stílusban csak nem a foci meccsen, hanem mondjuk egy televíziós műsorban engedélyezik. Eben tökéletesen igazabban is készül egy műsor, ami egyébként ezzel kapcsolatos, csak az egy írt műsor. Egy dolog azonban alapvetően megkülönbözteti Nagy Ervint Molnár Áront győzikétől, nevezetesen a mentális betegsége. Ezek az emberek az, az egészséges tudatuk birtokában cselekszenek jól vagy rosszul. A győzike esetében ez megkérdőjelezhető, és ez alapvető különbség ezen halmazon belül. Én erre e e a mesdére nem vagy ezen a mesdére nem lépni át, mert ö, most közikéről megírták, hogy van valamilyen betegsége, másról meg nem írták, mert aztán honnan tudjuk. De ennél főjef szokott ütni boxban a szóképletes értelmében. Itt nem arról van hogy ez egy. Egyikről... Nem szeretnék más, hogy val, val, valakit, tehát azért mondom, hogy már valakiről megírták, valakiről meg nem írták, még én nem tudom, hogy mi igaz. Én ezzel nem akarok foglalkozni, és az, ebben az értelemben. De azt nem... érte meg, hogyha ezzel nem foglalkozunk, egy olyan dolgot ugrik át, ami az. Én szememben átugorhatatlan. Engem nem a Fideszhez való kötődés zavar engem, az zavar, hogy egy betegemberrel egyébként természetesen a tévék ö, szereplé, szere, tehát a tévék szerepét sem becsülném le ami pedig a többieket illeti egy másik alkalommal nyugodtan beszélhetünk erről a Starbucks kapcsán, hosszan fogok erről írni, és hosszan fogok erről beszélni, majd ki fog derülni, hogy elkészül el a műsorban, vagy sem, egyre, még csak torzóban van, de most ezen a gyűzike jelenségen nem ugornék át, és Függetlenül attól, hogy ma mire jutunk, a társadalmi érzékenységét, vagy a társadalmi törölve érzékenységét, azt Meg Én azt gondolom, hogy ha valaki, még egyszer mondom, személyiség, betegség, akármi neveltetés, intelligencia... Én azt gondolom, hogy ha valaki bekerül egy ilyen közösségbe, ráadásul nyilván valaki által lett fölkarolva vagy menedzselve, én nem hiszem, hogy ő beállt a sorba, azt megvette egyét. Estem, tehát én nem azt hiányolom, hogy pénzét vegye el a VIP -e egyet, vagy nem csak De de valaki oda megy, akkor. Kibe tudja, hogy pantyét nem jut el? Tehát ott valakinek a környezetében azt a sálat ki kellett volna még időben venni a kezéből, vagy még időben elnézést kellett volna kérni? az a baj, és én, én, én, én nyilvánvalóan elfogultam, tehát én ezt vállalom is elfogultan tekintem, de érdemes megnézni ezt az eredeti fotót. Itt nem csak arról van szó, hogy győzik-e, mutatja a az útestábornak, aki persze nyilván szintén provokálta őt, tehát őket sem akarom fölmenteni, csak én azt gondolom, hogy az ultrákat összekeverni a vip hogy ülő ülött az alapvető. De ebben teljes, én azt ja. csinálok, hogy én ebben de, nem. De amit akarok mondani, az az, hogy az az érdekes, hogyha megnézzük azt a képet jobban, hogy a környezetében a VIP előtt, tehát abban a szektorban, nem a kiemelt vip de ott lejjebb. hányan vannak, akik nevetnek ezen, hányan fotózzák győzikét, miközben tartja Lila Majmos hányan örülnek neki. Tehát ez az egész jelenség szerintem, elfogult vagyok, de szerintem túlmutat győzikén és az ő intelligenciáján, vagy az ő viselkedésén. Ez egy olyan fajta jelenség, ami, ami átült, úgymond ebbe az egész uh, sztoriba, uh, átült ki kiment az Rika, az kiment a, a, a két útratába között. Én is vállaltam, én is tettem e, malíciózus megjegyzéseket e, a fradis felé, mint ahogy egyébként Kubaton Gábor is, vagy adott esetben Tiós Győr e, szurkoló ismerőseim tettek felén malíciózusot. Tehát, csak meg kell tudni tartani szerintem azt a hatát, ráadásul rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, azt aztán békép is az, az, az, az a... Az a a legbeszédesebb az egész, hogy győzik-e, miután föltartja a lila majmok sálat megsértődik azon, hogy valaki meg lepatkál, nyújt, De azt állap, értse állap, meg, hogy plusz, nem egy egészséges... De még egy dolog, azért ne felejts el azt a Bruce Willis filmet, ahol Harlemben uh, mesztelenül mert ugye de kirakják, felírják, hogy utálom a négereket, és kimennek ért, és azt mondják neki, hogy ebben a környezetben, ebben a közegben nem szerencsés így lenni. Az Isten áldja meg. Ha maga tenne ilyet, tételezzük fel, hogy részegen. Miket, vagy én tennék ilyet részegen. Ne ön legyen mondván, hogy egyelőre bipolaritásban még nem szenvedek, de meggondolatlan vagyok, elvesztem az önkontrollomat. Akkor is, hogyha körberhőgik ott lehetetlen emberek, akiket nem ismerek, és nem áll módomba minősíteni őket, nem is akarom. és senkit sem minősítek. Én valójában csak arról beszélek, hogy valakit ennél gondosabb csomagolásban kell szállítani, vagy nem szabad szállítani, és nem szabad beengedni a VIP-be. Magyarul, hogy ott valakinek azt kellett volna mondani, hogy ebben a Közekben ez nem szerencsés, de ilyen ember nem volt. Önnek igaza van, mosolyognak ott emberek, rosszul teszik, mosolyoghatnának, de egy oda mehetne kivehetni a kezéből, és azt mondaná, hogy győzik-e ne itt. Még azt is mondhatja, hogy menj ki, csináld ezt máshol. Azt értse meg, hogy én nem meggyőzni akarom önt, mert nem, ez nem egy racionális kérdés, ez egy érzelmi hozzáállás, amiben bennem az van, ráadásul azt a pillanat heve kell, hogy adja, hiszen öt perc múlva már a dolognak nincs jelentősége. Ahogy annak idején megtörtént az a skandallum, amivel kapcsolatban megtámadták Miklós Pétert, vagy Miklósi Pétert a 444-nél, amikor egyébként nem állt föl a nélküled alatt, az nem összevedhető ezzel, mert ott egy egyébként a mentális állapotát tekintve egészséges ember döntött úgy, ahogy döntött. Meg is kapta a hogy méltó formában vagy sem, nem tudom minden esetre, amit írt, az arcspiritó volt az a maga nemében, legalább annyira arcspiritó volt, mint a győzik a viselkedések. Különös tekintettel arra, hogy azt még ráadásul egy teljesen egészséges mentalitású ember követte el, de a győzikével kapcsolatban ez méltatlan, mindenkivel kapcsolatban méltatlan. Észre kell venni azt, hogy ez egy... És nem az a kérdés, hogy mikor mutatják ki nagy ervéről, hogy ő is beteg hanem, hogy egy ilyen emberrel kapcsolatban nem láttuk a látleletét. De saját maga beszél a mentális betegségéről, másféleképpen közeledünk hozzá, és nem csak másféleképpen ítéljük meg, hanem a cselekedeteiben is adott esetben megakadályozzuk. nem hagyjuk, hogy a vibe üljön, vagy valakit mellé ültetünk még akkor is, hogyha ez egy ilyen kavázi gyámság lenne. Nem kell vele egyetérteni, ezt csak mondom önnek, az én belső hangom elsúgja, és egészen el vagyok képedve, hogy rajtam kívül senki az íg a világán ezen a hangon nem beszél. Um... Én azt gondolom, hogy teljesen beszédes volt az a posztol, amit kiraktam ezzel a Tehát ja, hát... az, az, az, az én, az én több szerint helyén kezé. Kellően finoman azt gondolom, mert az ember nekik írja a saját poszt, egy intelligensen a helyzet víztárságát érzékeltetve mutatja be, hogy, hogy, hogy az egy nem dolog volt szerintem. Ja, hát akkor csak ajánlom önnek, hát ha megforog önben ez a gondolat a nap folyamán, és aztán de ön a mégse mégsem beszélt hülyeségeket, nem kell, hogy SMS küldjön, de azt gondolom, hogy ez más megítélést kellett volna, hogy kiváltsan... Ami a többiek viselkedését illeti, abban nem vitatkozom Önnel, majd akkor vitatkozom legfeljebb, ha előkerül, de ezeket a szerepvállalásokat, illetve az ezzel együtt járó viselkedést magam is figyelem. Azt kérdez... az, az, az az érdekes, igen, tehát hogy én ezt értem, hogy... Most, hogy idéztük a 4-4-et, négy, négy, hogy ezt hogyan írta meg hogy a győzőköt, hogy én nem olvastam olyan négy, négy es cikket, vagy elemzést, vagy bármit, amiben hely, helytelenítették volna, vagy egyébként egy televíziós box. Celebobox, Gálán, ki milyen politikai üzeneteteket fogalmaz. Az, az majd én leszek, az majd én leszek, csak é, lassan. Igen, tíz. csak azért mondom, hogy már a témaválasztás. Nem, ebben önnek tökéletesen igazda van, ráadásul az én véleményem az, hogy az a politikai szerepvállalás, amit Molnár Áron Iványi Gábor ügyében tett, az Iványi Gábor ügyének kifejezetten árt egész egyszeren a közeg miatt, amely, tehát én magáról a Starbucksról azt gondolom, hogy a Starbucks semmi más, mint egy magyar televíziós műsor, ami fosztóképző. Egy nemzetközi licens alapján készült tévéműsor, ami a tlantlen, tehát mindaz, amiről az ember azt gondolja, hogy fontos, azt mindent kivétel nélkül a sárbaránt. És aki benne van, azokat is a sárbarántja. Minimálisan semit atkozom önnel. Sőt, sárbarántja az RTL egyébként felmagasztalt műsorait is, a 21. századot, a házon kívül, a híradót, az egész hóbelemancott, úgy, ahogy van. A magyar televíziózás szégyen. Azt kérdezem öntől, hogyan viszonyul az éppen ebben a pillanatokban, ezekben a pillanatokban kialakítandó, vagy ahogy ezt már a mondják mondja, kialakításra kerülő Szent István körúti Szomorúan. Én, én öt, öt, öt éven keresztül tanultam a kezletedésmérnök tudományt. Utána három éven keresztül a doktori képzési programban vettem részt. Mindig hozzákeszem, hogy magát a, a doktori védést azt nem csináltad meg, tehát én nem vagyok, én csak elvégeztem a doktori képzést, a közlekedést. Nem fogom elkérni a papírjait? De, de, de igen, csak azért, hogy ne. Rendben, nem kérlek. Jogosítványt sem kérek, jogosítványt, forgalmét nem kérek. Szondát se fújatok önne. Nagyon szomorú, nagyon szomorú. És rád. mi a szomorúsága oka? Mert hogy ez, ez, ez végig csak egy szakma. És ugye én, én azt mondtam, és mindig elmondom ezt a hülye példámat, a bocsánat a kifejezését, hogy én holnap reggelre. Automentesét tudom tenni, akár talán itt a műsorban is mondtam, akár a kiskörületen belül, akár a nagykörületen belül. Én a Hungária körületen belül is automentesét tudom tenni a város. Oda tesszük ezeket a New Jersey-t, fizikai korlátot adunk, és az autó sebe, illetve aki ben volt, a seki nem fog jönni. De ezt még nem oldott meg a várost. Értem, az még nem oldotta meg. ]egy a... mi a baja vele? Az a bajon vele, hogy addig, amíg. Ugye a, a, a rendelkezésre álló közös területeink, a közterületeink e, véges kapacitásúak. Azon egyszerre kell tudni biztosítani a gyalogos, a kerékpáros, a babakocsis, a személyautós, e, a, a közösségi közlekedést, az áruszállítást, mindent. a Várjon, és a parkolást. És a parkolást, így van. Tehát ami ott megszűnik. hanem állnak. Igen. Tehát addig, amíg a, a, a, a, a, ezek a közös területeink kapacitásai korlátosak végesek, akkor addig nem csinálok, ha csak nincsen valami egyéb extrém, de tényleg különlegesen extrém indokom arra, hogy lezárjak, csökkentsek, megszüntessek lehetőségeket, amíg magát, a forgalmat nem tudom csökkenteni. Tehát addig, amíg nem tudom elérni azt, hogy az agglomerációból naponta több százezer autó ne érkezzen be, Addig, amíg nem tudom elérni, hogy mondjuk Újpestről a belvárosban ne induljon el több tízezer autó, és így, így az összes kerületből, amíg nem tudok egy olyan közösségi közlekedést, egy olyan P rendszer rendszert kialakítani, amiben egyébként reális alternatívát mutatok a jelenlegi autóval közlekedőknek az arra, hogy a közösségi közlekedést használják, és így lehessen csökkenteni a városba bezúduló és a városban közlekedő autók számát, mert az emberek el akarnak jut addig nem lehet ilyen eszközöket. Világos beszéd. Azt az a... el nekem, hogy az, amit ön hiányol, uh, és ami teljesen logikus, uh, hogy hiányolja, hiszen hogyha ezt, ezt rendszerként nézzük, akkor ez így jelentkezik. Uh, arra nézve, objektíve, szubjektíve, van-e válasz arra nézvést, hogy ez egyébként mi nem alakul abban a ütemben, ahogy egyébként bicikli utakat alakítanak ki? Azért, mert az egyszerűbb és olcsóbb. Tehát azért a körúton azt mondani, hogy itt nem parkolóban is főfesztek sárgásítsék ott, az viszonylag. Oké, okay, hol jelentkezik csont. az a pénz, illetve annak a pénznek az el nem költése, ami egyébként azt a problémát oldaná meg, amit ön fölvetett. Agglomeráció, P pluszer, közösségi közlekedés, egyebek. Hát ez, ez a pénz ez több helyen jelentkezik, mert ugye maga az, hogy P++ parkokat létesítsünk Dunakeszin, Vácon, vagy a Váci fővonalon, és ez az éjszakpesti vonalat mondom, azt ismerem a legjobban. Ugye ott helyi befektetésekre is, vagy fejlesztésekre is szükség lenne. Ami egyébként Már azt jelenti, hogy ott busra, vonatra valamire szállnak évre? Igen, igen, és egyébként Dunakeszin a például létesítettek is P++ parkot, amit az elej, elején nem sokan használtak, aztán azért most már amikor múltkor arra jártam egész szépen benne volt, de ugye azt vagy a mádnak, mint állami iszernek, és a saját területének, vagy pedig Dunakeszi városának kellene megépíteni, nem várható el a fővárostól és ebben most nyilván ebben a tekintetben fölmentem őket az, hogy mondjuk az agglomeráció Oké, de a, fővárosnak a... kéne kezdeményezni az agglomerációnál, hogy együttműködés keretében ilyen objektumok nagyobb számban jöjjenek létre? Így van, mint ahol egyébként. A, a Ezért fizetnie kéne a fővárosnak? Vagy, vagy nem most? is feltétlenül kellene fizetni, nem, nem, nem, nem, nem, de ugye most fogadtuk el újra, ugye 2019 tavaszán fogadtuk el a Budapest mobilitási tervet, akkor még a tarvós István vezetésével készítettük el, és a fővárosi közgyűlésen egyhangú... Itt nap. abba kell, hogy hagyjuk, mert 55 van, innen folytatjuk. Igen, igen, tehát a lényeg az az, hogy itt aktív, koordináló szerepe lenne a fővárosnak. Önki Csak még mielőtt azt hiszik, hogy cenzúra van. Nem, én, én kértem. De látja, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen mértékben figyelek. Innen fogjuk folytatni, nem lesz nehéz megjegyezni. Köszönöm a közvéleményt. Viszont. Viszont. Vinter Zsoltnak, el kellett köszönnie, mert dolgokat. Um, nem lesz vendég uh, a támogatott tartalomban, ott én fogok programokat ismertetni. Um, nem fogom hosszabban ismertetni, uh, és nem fogok lassabban beszélni, magyarul 061 2538812 az élőműsor varázsa, akkor is a Youtube-on vagyunk, kerékpárutak és el. vagy bármi más, de én ezt a kettőt ajánlanám, hogyha netán bárki van lehet, hogy százan vannak, lehet, hogy kétszázan, lehet, hogy háromszázan. Ugye a csütörtök és a pénteki műsorok nem a legnézettebbek voltak az elmúlt időben, azt messze a horn csintalan pár viszi, akik most már a 15 ezer felé haladnak, de nem a számok bűvöletébe akarok belesni, mert hogy a számok egyébként nem feltétlen minősítenek egy tartalmat, függetlenül attól, hogy van erre nézve nyomás, hogy az ember ezt így lássa, de sok beszédnek, sok az alja, 061 kés 12 kis csoda, hogy én ezt egyébként így megjegyeztem, pedig hát meglehetősen régen ajánlottam önöknek hogy telefonáljanak, ez kizárólag azokra vonatkozik, akik egyébként ezt a műsort november 2-án csütörtökön négy perce vagy három perce nyolc óra előtt nézik, hiszen akik majd a Youtube-on fogják ezt látni, azoknak ez nem áll rendelkezésükre, mert egy streamer bűzsorba betelefonálni, az nagyjából, mint a megszilárdult ö, betonba vasat beleverni, amit annak idején Zánkán megpróbáltunk, nem túl nagy sikerrel, hát nagyjából annyival kecsegtet, de aki most úgy gondolja, két témát ajánlottam, 061-253-88-12, egyrészt a gyűzike történetet, a másik pedig az éppen ezekben a pillanatokban kialakítanó pársáv. Két perc múlva megismétlem a felhívást, most csak azért nem fogok beszélni, hogy beszéljek, 7 óra 57 perc van, elvileg 8 óra 4 perckor kellene elkezdenem a városligetti programismertetést. Kiderül, hogy mi fog történni. 061, 253, 88, 12. Figyelek, ha van mire, győzike, kerékpársát, egyebek. Működ hét óra 7.59. Múltkor a Honpola kérdezte a WordPress fotó botrány, nem botrány kapcsán, hogy mennyire hiányzik nekem az élőműsor. Majd aztán megnéztem a Starbucksot, és a jegyzetemen azóta is gondolkodom és írom. Talán a jövő héten lesz látható. De tessék, itt van ez a pillanat, ez a gyűzike történet. Ez alapvetően egy olyan történet, amit ha az ember Winter Fintermantel és utána idő van, akkor tökéletesen alkalmas arra, hogy az emberek önök elmondják az ezzel kapcsolatos véleményüket, már ha van. Ettől a lehetőségtől a YouTube ebben a formában elvesz bennünket, ha most 15 ezeren lennének, amit egyébként el tud érni egy, -egy műsor, akkor nyilvánvalóan nagyobb lenne a lehetőség arra, hogy valaki hirtelen azt gondolja, hogy van véleménye és telefonál. Abból adódó, hogy ilyenkor kevesen vannak, ez a lehetőség elmarad. És ezt minden alkalommal szomorúan dekonstatáljuk. egy 253 8812 ki van írva a telefonszám valaki. 8 óra van. Az a kevés is egyébként, aki most néz bennünket, lehetne olyan társadalmi érzékenység, aki csak annyit mondani, hogy igazam van. Vagy azt mondani, hogy nincs igazam. Hász János nem írt igazságtalan dolgokat, vagy nem igaz dolgokat a 444-en. De a 444 a műfajából adódóan, egyáltalán van ilyen, nem ismer könyörületet. A Kejfe is ismer. Egy olyan liberális időszék, amely. mint a vitrai támásféle vonat. Virágot szed. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem féteném ki hosszabban, Vámos Andor, mert lehet, hogy kinyomna, de igaza van. Köszönöm. Én is. 061-253-8812. Ez nem a Fidesz bűne. Ez mindannyiunk bűne. A kereskedelmi televíziózási. Mit kell ilyenkor tenni? Esete válogatja. 06125388812. 253 8812 Sándor megtörte a csöndet, ki lesz a második, de lehet kerékpárság, vagy bármi más, 8 óra 1 perc van. Vámos Sándornak pedig csak annyit szeretnék mondani, nem üzenni, mondani: ha telefonál, akkor nem magyarázkodjon. Jól teszik, bemutatkozik, de mondja. Nem követem azt az oldalt, amiben ő jelen van az érzelmém ennek következtében. Tízesről lementek kettes, hármasra, talán még annyi sincs. Senki más? 06 1 -2 -53 88 12 8 óra, 2 perc van. Hogy bevitték ott a Bruce Fulist abban a filmben? csak nem akarták, hogy nagyon verjék. 061-250-388-12 először. Isten. Most talában ezeket a dugókat, ezeket nem szedik le. I'd 2 88 12 más acco. Egy telefon még belefér. 06 1 253 88 12. Hallo. Ünapot kívánok. Jó napot kerékpársával kapcsolatban szeretnék. Figyelek. Figyelek. El vagyunk egy kicsit késve, jó? Annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy egy kerékpár az kb. egy legfeljebb két négyzetmétert foglal el a szűkös útfelületből, egy gépkocsi pedig 4-5-6-8 négy, négyzetmétert. Én ezt értem, Ennyi? de ez nem négyzetméterre megy, hanem arra, hogy van, ahol nem parkolhatnak, van, ahol pedig egész egyszerűen megszűnik egy sáv. Én nem azt mondom, hogy legy, ne legyen kerékpársáv, csak azt mondom, hogy ezt ö, ö, köbméterre mérni, meg lehet tenni, csak szerintem nem érdemes. A parkoló autó is négy, öt, nyolc négyzetmétert foglal el, és akkor azt a területet nem lehet semmi másra használni, csak ott áll egy autó. Igen, ebben igaza van. 061 12 Senki többet? Támogatott tartalom következik ennek következtében, ha a támogatott tartalomba telefonálnálak be, az sajnos nem tudom már fogadni, mondván, hogy a támogatott tartalom az nem annak érdekében készül, hogy ezen témakörükben megnyilvánuljanak. Várok még egy percet, és utána kénytelen kelletlen megszüntetem a lehetőséget. Magatott tartalom következik. Az elkövetkezendő napok, mint egy másfél hét e, városliget által biztosított program lehetőségekről fogom tájékoztatni önöket. Különös tekintettel arra, hogy eljött az a pillanat, és ez már nem most volt, hanem inkább tegnap, amikor annyi programot biztosít az az infrastruktúra, ami ott létrejött, amiről külön érdemes beszélni, és ha a jövőben folytatódik az együttműködés, ha folytatódik, akkor mindent el fogok követni annak érdekében, hogy ezen programok résztvevői, kurátorok is megszólalhassanak. De ma, 2023. november 2-án egyelőre meg kell, hogy egy, elég azzal, hogy én mondok programismertetőt. Kronológiában haladok. November 4-e, amit tehát szombat, Eszterlánc mesezenekar, játszóházi rock'n'roll, természetszerűleg magyar zeneháza, ez egy családi jellegű esemény, és gyerekeknek Kárász Eszter tartja, mesevilágba bújó koncertnek hívnak minden gyereket és gyerekvelkű felnőttet, a sorozat koncertjei a zene sok színűségét hivatottak bemutatni, klasszikus jazz és könnyű zene egyaránt megtalálható ebben a sorozatban, így, aki véglátogatja alkalmaikat, hamar beláthatja, hogy a zene valójában minden arcú, Eszter Lánc mese zenekar, játszóházira házi szombaton, Magyar Zeneháza fél tizenegy óra, a javasolt korosztály öt éves kortól és természetesen felnőtt kísérletében. A 75 éves szűke szavos tiszteletére esemény szintén Magyar Zeneháza, szintén november 4-e szombat, este fél nyolc órakor. Tradicionális zene, improvizáció és zene, a Magyar Zeneház azt is megteszi, hogy a műfajokat ismerteti mindazokkal, akik érdeklődést mutatnak a fellépők iránt. Szőke Szabolcs, Váci Dániel, Szalai Péter és Roman Ditta lépnek föl. Ez tehát egy négyes, ebben az évben a 75. életévét betöltő Artisius Díaz hangszeres művész és zeneszerző Szőke Szabolcs több mint 40 éve különböző zenekarok szolistajaként Kolinda, Makán, Tintin, Kvartett, uh, s a számtalan lemezfelvételen, és így tovább, és így tovább. Vendégzenész is lesz. Gillard Weiss, ha jól lejtem a nevét, ő fretless gitárről és más keleti pengetőkön játszik, ez tehát szombaton este fél nyolckor. Van még egy, hiszen lesz majd olyan program, amelynek majd egy következő alkalmát kell megemlítenem, mert egyébként arra már nincs egy magyar zeneháza. Habár a műcsarnok nem tartozik a Városliges ZRT konglomerátumba, de csak a Városligedben van, így Természetesen, vagy nem természetesen, e, vendégjog alapján elmondom, hogy szintén november 4-én, szombaton délután fél 11 és 12 között e, lesz e, egy korhatár nélkül családi nap, kerekítsünk történetet a történetek sokszor egy találkozással kezdődnek. Ezen a szombat délután Géves Péter munkáival, egy varázslóval, egy révészel, vagy egy úton lévő homályosan látható furcsa társasággal, titkos írással és titkos jelekkel Való együttműködés jön létre, és így jön létre egy történet. A foglalkozásra érkezőkkel közösen teremtődik meg a történet, amelybe mi, akik, illetve önök, akik jelen lesznek rajzaik és különleges munkáik segítségével kerülhetnek bele. Ezt tehát a Műcsarnokban szombaton délat fél 11 től egészen délig. Májer Marian nyitó kurátori tárlatvezetés és a műcsarnokban lesz ugyanezen a napon, szombaton délután három és négy óra között gímes Péter fotófestésete kapcsán. Maradunk még egy esemény erejéig a műcsarnoknál, Bárki Gergely és Rockenbauer Zoltán műzövészet művészet tárlatvezetése lesz ugyanis szombaton, délután 3 és 4 óra között régül Judit kiállításán itt egyébként jegyeket kell váltani, tehát valami ingyenes, van, ami pénzért van, valami több pénzért van, mint ami egyébként egy normális belépő, tehát hogyha valaki, bárki, Gergés Rokkebáre Zoltán tárlatvezetését igénybe veszi, a számolhat avval, hogy ez nem sokkal, de többe kerül, mint egy normális belépő. Maradunk november 4-én szombaton, de immáron a város ZRT-hez tartozó Tartozó idézőjelben Néprajzi Múzeumban járunk. A Néprajzi Múzeumban, amely egy talányos közleményt tett közzé a honlapján, nem érdeklődtem utána, nem fűzök hozzá kommentárt, de a talányos jellege akkor is megvan, azt írja, korlátozások, kiállítások csak a Damianis utca felől, tisztelt látogatók, technikai okok miatt a Néprajzi Múzeum időszaki kiállításai csak a Damjani utca Dvorzsák sétály felé bejáraton keresztül közelíthetőek meg. A korlátozás miatt nem lehet az épületen átsétálni, nem látogatható a Zoom kiállítás, valamint a Kerámiátár egy része. A Métatér a Hősök tere felüli bejárat mellett liftek használatával érhető el. A nehézségek ellenére zavartalan látogatható a kiállításokat koreai stílus, indiánok, Istennel találnak testvérem, zárva termők, a kerámiattér jelentős része, de nem az egész, etnosap és etno könyvesból itt étterem, és még azt is közzéteszi a néprajzi Múzeum, hogy a lezárás idejére, amit egyébként időben nem jelöl meg, tíz azaz 10 os kedvezményt biztosítanak az all-in és a családi all-in jegyárakból. Megértésüket köszönjük. Őszintén remélem, hogy mindaz, amit egyébként a Néprajzi Múzeum programjai kapcsán elmondok, az egyébként egyeztetve van a Néprajzi Múzeumban, Ban, nem mal, mondván, hogy olyan programokról van szó, amit ez a technikai akadály nem lehetetlenít el, E, Fürel felle azt ajánlom, hogy az elérhetőségeiken érdeklődjenek e, belétve a telefonszámukat. Így például, hogy meg lesz -e tartva, meg van hirdetve, tehát úgy tűnik, hogy meg lesz tartva, november 4-e szombat, fél 11-től fél 1-ig szűd magad, Szövőt karkötő, kövjező vagy puhár alátét készítése Lázár Barabás piroskával a Néprajzi Múzeum etnosabb kézműves workshop sorozatának keretein belül. Van belépőjegy, amely tartalmazza a szükséges alapanyagokat, eszközöket és oktatást. Ez tehát november 4-én, délőtt fél 11, és délután, ha az délutánnak. tekinthető fél 1 között, a Néprajzi Múzeumban. Szintén a Néprajzi Múzeumban, csak egy nappal később, ismét csak azt mondhatom, hogy remélhetőleg megtartva, november 5-én vasárnap, délőtt 11 és koradél délután egy óra között több szólamú tárlatvezetés a románi nyelv világnapján. Az UNESCO 2015-ben jelölte meg november 5-ét a románi nyelv világnapjaként, azzal a cél, hogy az egész, hogy az európai cigány közösségek egyik legfontosabb identitásképző elemét minél szélesebb körben megismerjék, és ráirányítsák figyelmet a roma kultúra megőrzésének fontosságára. A Népraézi Múzeum tárlatában több szempontból is fontos program megvalósítása, ígyrészt az időszaki kiállítás fokuszában álló Erdős Kamér eredményes kutatómódszerében hozzájárult, hogy a cigány románi nyelv több változatát is tökéletesen beszélte. Másrészt a Népraézi Múzeum elkötelezett az ikon új múzeum definíciója által is hangsúlyozza a sokszínűség mellett, amelyet küldetési nyilatkozatában is hangsúlyoz. 2023. november 5-én, tehát a Néprajzi Múzeumban, dél 11-es koradél után egy óra között, a románi nyelv világnapján a Néprajzi Múzeum az Istennel talál testvérem cigány történetet című idészaki kiállításban rendhagyó tárlatvezetést hirdet Erdős Kamil a rombológus. Történeteit a magyar mellett a románi nyelv különböző dialaktusaiban szólattatják meg a meghívott vendégek. Nagy Gusztáv, műfordító tanár, Rostás Csaba, Szociálpedagógus nyelvtanár és erős Gusztáv antropológus nyelvtanár. A tárlatvezetés követően a román nyelv egységesülésének problémáját kerekasztal beszélgetés keretében dolgozzák fel a résztvevők. A tárlatvezetésre és beszélgetésre tehát ebben az időszakban kerül szor, sor a kedvezményes részvételi jegy 1000 forintnál kevesebb. Millennium Háza November 5-e vasárnap dél a 10 és 12 óra között integrált családi vasárnap a három kis malac. Hát ebből nagyjából ki lehet találni, hogy ez egy milyen program. A foglalkozást Hoffman Klára tanító, rajzpedagógus és Takács Anna Mária tanító, dráma és múzeumpedagógus tartja. Pár száz forint a belépő és nyilvánvalóan gyerekekre számítanak felnőtt kísérettel. A Magyar Zeneházában lesz egy két részes sorozat, ha ez egyáltalán sorozatnak tekinthető. Lakatos Mónika lép föl, hetedikén és kilencedikén, ugye ez Ked és Csütörtök. Lakatos Mónika szólókoncertet tart, tehát mindenféle zenei kíséret nélkül egyedül lép színpadra. A szólókoncertje előtti napon, napokban, tehát november 7-én, Kedden, fél nyolctól, délután fél nyolctól, mesterkurzus tart meghívott énekesnek. Ezen alkalommal egyedülálló lehetőség adódik, amely során a közönség betekintést nyerhet az énekesnő népdal énekeseknek szervezett mesterkurzusának utolsó egy órájába, ez tehát egy ilyen látvány, magyar zeneház. A majd 9-én. Rosszul mondom, három órakor van ez a mesterkurzus, rosszul mondtam. Tehát 7-én háromkor, és 9-én pedig fél tól van a koncert, ez egy szólókoncert. Lakatos Mónikáról annyit kell tudnunk, hogy egyébként nem tudnák, hogy ő az első cigányzenész, aki megkapta a globál zenei szintén legrangosabb kitüntetését, a VOMEX életnyúdiat 2020-ban. 2020 2004 óta a férjével Rostás a Mazsival működtetik a Romengo együttest, amely oláciányzenei gyökerekre épülő saját szerzésű világszenei dalokat játszanak, és a Facebook oldal szerint, mármint Lakatos Mónika Facebook oldala szerint, jelenleg, vagy legalábbis a közelmúltban Indiában volt és ott lépett föl. Maradunk a Millennium házánál, független attól, hogy egy millennium háza, egy zeneháza, és most megint Millennium Háza, november 9-e, csütörtök, időutazás négy keréken. Ugye a Millennium Háza szervez kirándulásokat a városléget területére, maximum 20 fő vehet részt. Ez szintén pénzért történik, az aktív plusz 60 plusz következő alkalmán elektromos kisbuszba szállnak, és közösen indulnak egy évszázadokon átívelő felfedező útra. Ez tehát 9-én csütörtökön délelőtt, 10 és 12 óra között. Visszamegyünk a Magyar Zeneházába, és a Magyar Zeneházában ott vagyunk november 12-én, ami tehát jövő vasárnap. Jövő vasárnap délőt 10 és 12 óra között, ugye ez egy kivételes alkalommal, a gyerekek többet fizetnek, a szülők kísérők pedig kevesebbet, hiszen ők kísérők, és nagy valószínűséggel az a célirányos, hogyha egyébként több gyerekhez, egy gyerekhez, egy szülő társul, hiszen egyébként a szülők elveszik a gyerekek elő a helyet. Az ősz időszak rövidülő nappalainak komosságát a fény melegével ellensúlyozzák már az idő kezdete óta. Foglalkozo foglalkozásunkon az őszi fények nyomába erednek, mind a természet, mind az ember oldaláról, halloween Beszélgetnek a fény szimbolikájáról, az ünnepek és a természet a változásának összefonódásáról, a tűz jelentőségül az őszi ünnepek tekintetében. Ezt a tekintetében én kihagynám, de ők így fogalmaztak, mindez magyar zeneháza, családi vasárnap, őszi fények nyomában, jövő vasárnap. Tehát nem most ötödikén, hanem 12-én, előtt tíz és dél között. Elmegyünk a Szépművészeti múzomba. A Szépművészeti Múzeum azt állítja magáról, hogy a hétvégi nyitva tartása megváltozott. Szombaton és vasárnap elépés 9 órától már, délután 5 óráig, zárás 17 óra 45 perckor, de van egy eltérő nyilvántart, nyilvántartás, nyitvatartás, most elmegyünk még messzebbre, 18-ára, november 18-án szombaton, ugyanis valószínűleg egy a Szépművészeti Múzeumban rendezendő esemény miatt az állandó kiállításra a belépés. 10 14 óráig, a zárás 14.30-tól, a Renuár kiállítás pedig 10-től 4 óráig, a zárás 16 óra 45 perctől lesz. Ez tehát november 18-án, addig is a szombat és a vasárnapi belépés az reggel 9-től délután 5 óráig tart. Vannak rendhagyó tárlatvezetések, két rendhagyó tárlatvezetésre hívnám fel a figyelmet, ez mind a kettő a Renoir kiállításon, Történik az egyik az Lovas Dóra esztéta rendhagyó vezetése, amelyre november 8-án kerülne sor, ám erre már jegyek nincsenek. Tehát erre önök nem jelentkezhetnek, viszont megnéztem a Szintművészeti Múzeum honlapján, és aki ragaszkodik ahhoz, hogy Lóvas Lóra esztétával nézze meg a Renovár kiállítást, annak a következő alkalom, ami rendelkezése áll, az december 20-a, az még odébb van, ott szabadná teheti a naptárját, és megteheti ezt a kiállítást. Én magam csak ajánlani tudom, a Renovár kiállítást... Egy napon jártam ott is a Nemzeti Múzeumban, de a Nemzeti múzeum kívül esik a városlégeten, tehát erről csak ebben a mértékben számolnék be. Benyovszki Szűcs Domunkossal is megtekinthető a Renovár kiállítás, erre november 15-én keríthetnek sort, ez 16, és 16, 16 óra 30 és 17 óra 30 perc között történik. Aki egyébként további részletekre kíváncsi, az felmászik a Szép Művészeti Múzeumnak a hollapjára, és ott elolvashatja, hogy mikor érkezzen, hogyha Netán véletlen kiállítást meg akarja nézni tárlatvezetés nélkül, akkor mennyivel jöjjön korábban, mert a tárlatvezetés után erre már nem lesz idő, tehát akik erre a két tárlatvezetés igényt tartanak, akik november 8-án mennek, azoknak már megvan a jegyük. Akik meg most akarnának elmenni azok majd december 20-án fogják ezt tapasztalni. Aki Benyorszki szűs domunkossal nézik meg a kiállítást, azok pedig november 15-én tehetik azt meg, hogy hamarabb mennek el, megnézik, aztán részt vesznek ezen a Rendhagyó tárlatvezetésen, mert hogy utána már nem lesz rá idő, amennyiben erre nem tartanak igényt, és csak a csoporttal akarják bejárni, úgy erre fél, öt és fél hat között kerül sor, de ebben az esetben is valamivel hamarabb érdemes megérkezni. November 16-án családi program, ez csütörtök, szintén a Szép Művészeti Múzeumban, Szia Szép Mű, ez a címe, November 16-án lesz, délután fél 5 és fél 6 között. Minden hónapban várják a 4-6 éves korosztályt játékos múzeumi programokra. Ez egy 60 perces program. Itt a gyerekek kevesebbet fizetnek, a felnőttek többet. Változnak a, a jegyárak. Az egyik esetben így, a másik esetben úgy kérik, hogy a gyerek felnőtt kísérővel vegye részt a vezetésen, egy vagy több gyereket, maximum két felnőtt tud kísérni, aki egyébként erre a Szia szépmű játékos múzeumi programra november 16-án nem tud elmenni, annak a következő időpont 2023-ban, mert hogy egyébként aztán fogja magát az év és véget ér, 2023. december 14-én csütörtökön lesz alkalma még egy program a Szépművészeti Múzeumban, ez folyamatosan rendelkezésre áll egészen november 15-ig szerdáig, mert ott hirtelen véget ér. Hantai Simon remek művével gyarapodott a múzeum gyűjteménye, mármint a Szépművészeti Múzeumé, a Sárga Tabula című mú, monumentális alkotást a művész özvegye, Hantai Zsuzsa adományozta a múzeumnak, a remek művet november 15-éig a múzeum csarnokában mutatják be a nagy közönségnek. Aki tehát ezt meg akarja nézni, az november 15-éig teheti meg, ha egyszer majd Bán Lászlót is elém hozza a város a városlégeti beszélgetések kapcsán, akkor meg lehet kérdezni, hogy aztán a Márványcsarnokból szerdán november 15-én hova kerül ez a kép, a sárga tabula, minden esetre most anélkül, hogy ennek a részleteiben elvesznék, külös tekintet, hogy fogalmam nincs. Aki ezt meg akarja nézni, az november 15-éig megteheti. És még egy programra hívnám fel a figyelmet, illetve még egy lehetőségre. Szabó András a közeljövőben lesz vendége majd a kejfejácsinak, talán a jövő héten ma november a van, csak hogyha valaki most éppen ezt nézi, és nem élő is sorunkban. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Rezvárt világban látogathatóvá egy zsolnai kiállításnak ekkora, tehát, hogy ekkora érdeklődést váltott. Ki erre az évre a meghirdetett tárlatvezetés időpontok beteltek ennek? Elsősorban azért van jelentősége, mert hát nem olcsó. Erre valaki éppen a Facebookon, tehát ezen eseménnyel kapcsolatos Facebook oldal hívja fel a figyelmet. Nem egy olcsó facilitás, amit igénybe lehet venni. Ezzel együtt beteltek az időpontok. Aki értesülni szeretne a jövő évre meghirdetett tárlatlátogatásokról, azok iratkozzanak fel a rezo árt, a körösi Rezoárt hírlevelére. Ennek azért van jelentőség egyébként, mert a Reservoir Villa és a Zsolnáki kiállítás csak a tárlatvezetések alkalmával tart nyitva, egyébként a kiállítás nem látogatható. Van a sét az Olofpálme sétányban, a sét az épület belső tereit nem érinti, a Rezuár Zsolnáki gyűjtemény megtekintését nem foglalja magában, de szintén ebben a körben van, tehát a rezoárt kapcsán hirdetik meg, erre december 6-án szerdán kerül sor, ez a Miriam Háza programja, de ez a rezoártot nem érinti, tehát aki azt gondolja, ha a december 6-ai Városliget is sétára befizet, az bejut a rezoárt villába, annak tévedni tetszik. Az elkövetkezendő 1-2-3-7 programjait ismertettem, ami a Budapesti Városligetet illette. Önök támogatott tartalmat láttak, illetőleg hallottak. Mintán Kis Ambrus még nincs itt, 8 óra 29 perc van. Ha bárki bármilyen témában, akár a korábban már jelzett témában megszólalni óhajt, 061-253-8812. Ha valaki telefonál, akkor nagyjából arra számíthatnak, hogy újabb telefonra már nem lesz lehetőség, csak akkor lehet, hogyha egyébként később érkeznek is, Ambros, amire eddig még nem télősor. Vagy sose történt meg. 06, 1, 2, 5, 3, 8, 8, 12. És még egy, Szolgálati közlemény, tese se felejtsd András, hogy holnap, azaz november 3-en pénteken, szintén 7 óra 32 perckor kezdünk. Ne felejtsd el. 061-23-88-12- Fél kilenc van pontosan. 0 1 2 5 3 8, 8 8 12 azért nem számolok, mert 8 óra 31 perc van, Kis Ambrus még nincs itt, de bármelyi pillanatban betoppalhat. A csöngetést hallanának az ő lenne. No, it's, all, it's Nem fogom felhívni kis Ambrust, hiszen személyesen jelenik meg ennek vezetkeztében ezeket a technikai malőröket, amelyek a mai műsor velejárói, ha ezek malőrök, mert szerintem nem azok, de más tekintheti annak, ezek jelen pillanatban nem átidalhatók másféleképpen. Még azzal, hogy valaki beszélget velem, de... Látható módon nincs jelentkező. 0, 8, 12, 8 óra 34 perc van. 8 óra 40-kor felhívom kis amblust, de tehát még 6 perc van, az nagyon sok. természetesen küldtem neki esemest, arra azt írt, hogy oké. Általában azt szokta, én egy igen ott leszek, igen megyek, és most csak azt írt, hogy oké, de nem látom okát annak, hogy miután másban nem maradtunk, hogy most Egyébként azt feltételezni, hogy nem itt találkozunk. 061-238812. Küldök meg egy esemest, kérdőjával. Hogy ne küldjük? Jó reggelt! Kázbéla. Jó reggelt! Szia, János! Szia. Jól megy a műsor. Nézem, hogy zene nélkül nem az igaz, hogy úgy sajnálom, hogy nincsenek azok a kúról jó zenék. Bocsánat, nagyon jó, de... Um, teszek reggelt. majd egy bátortalan kísérletet talán a, a de? december utolsó hetében, illetve a kejfejjacs utolsó hetében, Aha. de... de... Kételezünk fel, hogy vonzene, akkor is ugye abból adódóan, hogy az emberek zöme menet közben nézi a műsort, az a fajta folyamatosság, amit a KFJ Alcsi, mint rádió, illetve rádiós műsor nem tud biztosítani, és hát emiatt lehet busonganni, de hát ez körülbelül olyan, mint most, amiatt hogy elmúltál már 25 éves. Én neked drókkal azt annyira józanéket találni, hogy teljesen. Hát, hát ö, sokszor halott nézek ezekre a CD-kre, de hát ez jelen pillanatban így van ezen. Tehát ez most most tartósan erre kell berendezkedni mostanában nem a hallgatni, nem tudom mik a témát csak most életlenül tülök itt a temetőbe a feleségem sírjálnál, és most itt hallgattalak Te temetőbe hallgatsz rádiót? vagy nézed a telefonon itt tülök egyedül, két éve meghalt a feleségem és most tudtuk eltenetni a covid meg egyetek miatt, és most itt ülök a fejfánál, csak egyedül csendes megemlékezést kívánok megjött a vendég, és nagyon szépen telefonáltál, kedves vagy. ez a, a kejfejancsi már, nem az a kejfejancsi, itt is nagyon hosszú ideig tart, és sok víz folyik le a Dunámira, az ember ezen túl teszi magát. Mély tisztelet! A helyzet az, hogy, hogy én együttműködöm szuklóval. És hát ugye, Olvasom a híreket, amelyek ugye a jövő évi önkormányzati választásokkal kapcsolatosak. És azt akartam öntől megkérdezni, ön, aki látványosan, ha ez egy jó fogalmazás, távol tartja magát az aktuál politikától, mekkora jelentősége van annak, hogy ki a polgármester? Ez nyilván olyan jelentősége, hát ez biztatatlan. Tehát azért egy kerületnek a a társadalmi politikai, gazdaságpolitikát azért kevésbé e, irányát, azért az mégiscsak a kerület határozza meg. Tehát szerintem azért az egy fontos dolog, hogy egy kerületet kivezet. Meglátja azt az ember, Tehát én azt akartam öntől kérdezni ennek kapcsán, amit éppen átvágtam a Baros utcán, mert vettem a Kurtásnak, meg magamnak is reggelit, hogy messziről jött ember, vidéki, külföldi, egyre megy. Ritkán jár a fővárosban, észreveszi azt, hogy változott a főváros vezetése. Ugye mi, aki itt élünk, minden alkalommal azt mondjuk, hogy bezzek ha a tarlós lenne, de a karácsonyal sokkal jobb, vagy fordítva. De egyébként ez a hétköznapokban szebb, csúnyább, kevésbé szemetes, jobban szemetes, többet jár a hatos, és én azt érzékelem, árulj el nekem, ha egy pillanatra kizökken abból, amiből egyébként nehéz. Meg tudnám mondani, hogy éppen ki és hova tartozó a főpolgármester? Akkor visszakérdezek, hogyha mostanában volt Barcelonában, akkor észrevettem? Nem, nem voltam Barcelonában. Polgármester választás volt? Nem, nem. Csája volt? Tehát nyilván ugye ez az összehasonlítási alapon múlik. Turistaként máshogy élünk egy városba. Nincs is összehasonlítási alapon sokszor. Tehát nem, nincs az, hogy akkor nem tudom, a... a tavaly még több volt a WC, most meg kevesebb vagy fordítva. Vagy a négyes hatosról sincsen képünk, hiszen nem tudjuk, hogy ez, hogy a járnoktatunk, még azt sem tudjuk, hogy van egy négyes hatos. Tehát, hogy egyébként a turistaként nyilván teljesen másképpen érkezünk egy városba, más az összehasonlítási alapunk, és uh, ami az ott élők számára egyébként szuperfontos, az egy turista számára lehet, hogy másodrangú. Egy, kérdés. egy olyan magyar uh, átlagpolgár, aki mondjuk választani se jár nem foglalkozik. Várospolitikával, belpolitikát se néz. A füles magazint és a bléket, vagy azokat se. De nincs lenézve. Ő észreveszi azt, hogy, ki a kö... Tehát, hogy észreveszi az, hogy most jobban megy. Most rosszabb. Ha ott lakik? Ha ott lakik. Szerintem, ha ott lakik, azért ezt látnia kell. Mivel? Az, hogy egyébként a hogyan vannak megszervezve a közszolgáltatások? Hogy egyébként, hogyha ő neki hozzáfér, tehát neki például szüksége van a közoktatásra, akkor van-e elég óvodai hely? Van-e ott óvónő? Nyilván az óvónőknek a számát azt részben tudja szabályozni, csak egy kerületi hiszen ő is normatívával dolgozik, de mondjuk megpróbálsz, de mindegyik kerület valamilyen ösztönző rendszerrel még ott tartani dolgozókat. Hogy egyébként, hogyan néz ki a nehéz helyzetben lévők számára a szociális rendszer? Vannak-e olyan élethelyzetekhez szóló támogatások, amelyek valóban eltalálják az ott élőket, hogy egyébként hogyan néz ki a lakáspolitika, ki kell próbálnak megsegíteni, és ki kell nem segíteni. Ez azért, ha, ugye lehet, hogy mi ketten talán nem veszük észre annyira a lakhatási problémák kérdését, de lehet, hogy akiknek ez mindennapi probléma, az könnyen ebben az élethelyzetben van, és nézi, hogy hogyan és honnan és hogyan tud segítséget kapni. És ez egy alapvető értékválasztás ilyen keret részéről, hogy ő ebben milyen módon indul el, milyen irányba, hogy egy ilyen vagyon kezelőként gondolkozik a lakásairól, vagy pedig társadalmatikai eszközként. E, legyen szerény, vagy legyen szerény, ami a szociálpolitikát illeti az elmúlt négy évben ő rá tudta nyomni a bélyegét erre a négy évre szemben a korábbi valamit nem kell, hogy kárhoztasson, de azt mondja, hogy itt voltak a hangsúlyok, most itt vannak a hangsúlyok, és ezt akár folytatni is lehetne, mert ez egyébként így jó. Az hogy igen, hogy rá tudtuk, akkor azt mondjam, hogy nem, nem szerény leszek, szerintem rá tudtuk nyomni, a számok azt mutatják, hogy több lakást tudtunk bevonni, amelyben lakhatási problémákkal küzködők kerülnek. Mi szerintem a hajtan ellátó rendszerhez úgy nyúlunk hozzá, hogy abban van egy alapvető társadalmi értékválasztás. Ugye erről beszélgettünk például a múlt héten egészen sokat. Mi azt gondoljuk egyébként, hogy a lakás, önkormányzati lakás vagyon, ez a megmaradt is picike lakás vagyonnál, nem az a fő kérdés, hogy hogyan lehet ebből profitot termelni, tehát olyan lakóknak kiadni, akik biztosan, stabilan egy nappal a határidő előtt már be tudnak fizetni, és akár még a többször is, is meg tudják fizetni annak, mint a nehezebb helyzetben lévők, hanem mi azt gondoljuk, hogy ez egy olyan eszköz, hogy arra kell használni, hogy a nehéz helyzetben lévők számára biztosítsunk segítséget. És persze, mi nagyon sok mindent kéne tennünk, ahhoz, hogy ez, ez látható. Ha már itt tartunk, akkor múltkor nem említettük, de egy másik beszélgetésben éppen Zugló kapcsán szóba került, hogy a fővárosi önkormányzat arra kérte a kerületeket, hogy, het, hogy egyetlen alkalommal 3 millió forinttal járuljanak hozzá az októberi bérekhez, már ami az oltalomrat illeti. Ezről múltkor nem tettünk említest. Így van, és például az zugló esetében ők be is jelentették, sőt, bevitt a képviselőtestetre a polgármester, hogy akkor legyen egy ilyen segítség, és azért több település, több is megtettem megteheti maga, vagy ezt testületülés kell benni? Uh, én úgy tudom, hogy rendeletet módosítottak, ennek érdekében ez a támogatásról legyen. Ugyan, tehát egy, nem, tehát most nem zugló, hanem egyébként. Tehát hogy, hogy... Teljesen változó a szabályozás. Tehát van, amelyik kerületnél, ugye ez 3 millió forint, az egy értékhatártól függ, hogy ezt a polgármester a saját hatáskörben -e egy ilyen támogatással. Hogy jött létre 3 millió forint? Mi egy összeget ajánlottunk, tehát azt mondtuk, hogy a, körülbelül, hogyha kerületek egy közel segít, akkor ebből nagyjából kijön a a netó bér. Mert egyébként ez egy olyan szabad szemmel látható összeg, amit egyébként szívesen nem nélkülözne a Fővárosi önkormányzat. Tehát hogy, még egyszer. Tehát, nem, tehát, hogy a, tehát, hogy egy, ez egy olyan szabad szemmel látható összeg, amiben jó lenne, hogyha a kerületek támogatnák a fővárosi önkormányzatot, és nem saját kasszából kéne kifizetni. De ezt nem a fővárosi önkormányzat kapja. Én ezt értem. Ezt az, az oltalom kapja. Értem, de, de egyébként, ha ezt nem adják oda... Az oltalomnak? Az, nem. Ha ezt nem adják oda a kerületek, akkor ez is a fővárost. Ötéte. Nem. Miért? Magyarul, hogyha ezt a három, forint, három millió forintot nem adja össze, akkor hozzá értettem a konstrukciót, akkor van a hiba, ha, ha ezt a három millió forintot nem adják össze az önkormányzatok, akkor ez hiányozna az októberi bérből. tehát ez, Zoltalom, Az oltalomnál. Az oltalomnál, tehát ezt egyébként nem állja. Hát hiszen novembertől vettük át a dolgozókat. Én ezt értem, de ezek szerint az októberre is ilyen módon tekintettel Tehát volt. mi azt mondtuk, hogy, hogy nyilvánvalóan a probléma az, Uh, amiről arra, arra gondolta, November akult. Lehetett volna október is ezek szerint a dátum, de nem. ők akkor azt a megoldás választották, hogy november 1-től fővárosi de. önkormányzat, a korábbi időpontra pedig a kerületek, ha összedobnak. De ez nem volt opcionális. Tehát, hogy egy dolgozót akkor tudunk átvenni, amikor elkezdődött az adott hónap. Értem. Tehát mi ugye október végén volt a közgyűlési döntés, október 1-től nem tudjuk átvenni a dolgozókat visszamenőleg. Rendben van, de az októberi fizetésüket így is utólag kapnák, mert tehát az, hogy egyébként ahhoz hozzájutnak és nem mondanak-e föl, ez egy visszamenőleges támogatás, októberre nézve a kerületek összeadják ezt a... Én, város, de a konstrukció más, ugye a főváros átveszi a dolgozókat, és ő foglalkoztja, ők előfizető bérét. Ebben a konstrukcióban pedig az van, hogy önként vállalt módon, kerületek próbáljanak meg hozzáerulni 3-3 millió forinttal, és ebből akkor segítsék az oltalmat, aki ki tudja fizetni az októberi bért. Éppként ez a dologban az időbeliségig eltérés. Um, amikor annak idején februárban szóba került az új színház, és annak a fizetésképtelensége, az emlékezetem, rossz pedig ott is voltam azon a beszélgetésen, is, is kidukat. Ott hogyan került ez szóba, hiszen egyébként az új színház ugye azon a körébe tartozik, ami állami finanszírozású? Az új színház az eredmény tartalékával, tehát meglévő vagyonával, pénzügyi vagyonával egy kevésbé jól megáldott színház, és emiatt egy átmenti likviditási nehézséget nehezebben bír el. Igen. Ugye az volt eddig a rendszer 2020-as színház megállapodásnak köszönhetően, hogy a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő színházaknak az egy részét a fővárosi önkormányzat finanszírozza csak és kizárólag, és mi is nevezzük ki az igazgatót. Igen. Másik része esetében ugyan a tulajdonunk megmarad, de az igazgatói kinevezéssel együtt a finanszírozási felelősség is a kormánynál van. Ilyen volt az új színház. Igen. Most egészen Idén évelejéig, ez évelején megkapták a pénzeket általában egy összegben a fővárosi tulajdonban, de kormány által finanszírozott színházak, és ebből mell működtek. De azt láttuk, hogy januárban sem, és február elején sem, közepén sem, és végefele sem, érkezett meg sem a szerződés az új színház számára, sem pedig a támogatás össze. Ezt önök vették észre, hogy ezt ők közölték? Hát ugye azért, azért mi annak ellenére, hogy a nem mi finanszírozók nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, hiszen a vagyon, hogy ilyen csúnya szóval érjem, tehát maga az a non-profit, Kft. a működteti hmm. a színházat, az a miénk. Nekünk van a végső felelősségünk ebbe a dologban. Jeleztük végső felelősségünk a szónak milyen értelmű. Hát mint, hogyha van önnek egy Kft-je, azért az ön tulajdonosként végső felelősségként önáll uh -huh. sorba. Tehát, hogyha valami probléma van, akkor a jogi uh -huh. és minden morális felelősség önterheli. Ebben az esetben nyilván minket. Még akkor is, hogyha hiába mutogatunk egy színház megállapodásra, ez maximum egy politikai uh, felelősség uh, kérdését veti fel, attól még vagyon az nálunk van. Ezért folyamatosan ugye, kapcsolatban vagyunk ezekkel a színházainkkal, láttuk a, szí a számláját, láttuk, hogy probléma van, uh, láttuk, hogy már tehát nem fizettek közüzemű uh, számlákat ki, és február végén már bérkifizetési probléma uh, lett volna. És akkor volt ez az ominózus sajtótájékoztatom, hogy azt mondtam, hogy hát ez egy nem oké, hogy a kormány átvállal a színházat, majd pedig egyébként fizetésképtelenné válhat, és ő egyedüliként idő előtt, február vége előtt, talán egy nappa megkapta a pénzét. Ugye. Ezt most nem véletlen kérdezem, hiszen az új színház most egy mellettelévő éppkőzés miatt átmenetleg nem működik, de még mielőtt ebbe belevágnék, hadd kérdezzem meg, hogy ez a színházaknak ez a jellegű felosztása, ez mennyire szerencsés, mennyire szerencsétlen, mert így hirtelen e, belegondolva azért ennél szerencsétlenebbet nehéz elképzelni. Nem mi akartuk. Én ezt értem. Tehát, hogy ugye az volt a korábbi rendszer, hogy egy vegyes finanszírozás volt, mint ahogy például egy óvoda esetében is, hogy nyilvánvalóan a, van egy normatív támogatás, és ahhoz hozzá, a fenntartó, hogyha ez nem, elegendő, hát uh -huh. ez nem elegendő, és akkor ebből a kettőből működik az adott intézmény. Igen. Ugyanígy voltak a színházak is, tehát a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő színházak kaptak állami normatívát, meg hozzárakott a fenntartó, és ebből működtek el, és a fővárosi önkormányzat nevezte ki a vezetőket, ahogy egyébként lenni kell. És jött a kormány, és azt mondta, hogy akkor vagy én nevezem ki a vezetőt, de akkor én is döntök róluk, vagy pedig te nevezed ki a vezetőt, és akkor te finanszírozod az egészet. És 2020-ban az én emlékeim szerint ez, ez egy ilyen 7 milliárd forintos kérdés volt az akkori értéken számolva, tehát 7 milliárd forintot kellett volna valahonnan beletennünk a rendszerbe, és azért az a pont a COVID elején voltunk, Azért a költségvetés persze nem volt olyan rossz állapotban, mint Voltuk jelenleg. vannak annak egyébként, amit az állam lépett? Akkor hirtelen valamire rájött? Hát lehet, hogy egy ilyen politikai paranója volt bennük, hogy akkor, hogyha a új vezetése van a fővárosnak, akkor biztos majd a színházak élén is majd átrendezést akar csinálni. Én szerintem ez inkább paranója volt, mint egy tudáson alapuló. és évevénykedtek? Kö... A kik és mik. Az állam. Hát ők voltak a kezdeményezők. Hát nyilván abban, hogy azokat volt. a színházakat, amik fontosak számukra, azokat legalábbis a vezetőjétek biztonságban helyezik, hiszen bevonják a maguk védelnyőjön. Hát az, az ugye az kellett, hogy a fővárosodnak kivonuljon. Hát ahhoz az kellett, hogy pontosan, nyilván nem titkok ezek a költségvetési adott, tehát könnyen ki lehet olvasni belőle, hogy azért... Erre plusz ekkor összeget szállni, azért elég vagányság lett volna a részünkről. Tehát jól lehetett, ki lehetett számolni. De nincs köze a fővárosi vagyonnak, vagy vízművek. Tehát, tehát nem egy hasonló logika alapján történt, hogy adják. Tehát kvázi mi azt se veszük rossz néven, ha az összeset odaadjátok. De tulajdon nem, illetve egyetlen egy esetben volt tulajdonváltás ez a tália esetében ami ugye a tulajdonos tulajdonú színház volt, és akkor a táliát épülettel együtt megvásár, És, és kárt. akkor volt oka? Hogy miért vették meg? Miért pont azt? Nem tudom. Ez, ez a tálgyalások észreken, hogy, hogy miért pont a táliát akarták, ezt nem tudom. Lehet, hogy a vezető személyével van összefüggésben, nem tudom. De mindesetben ez egy tény, hogy ez megtörtént ez a... Ez a tulajdonváltás, de csak abban az egyes esetben. Maga egy színház, de mint tulajdon, de fogalma, hogy nagyság. Az épület kerül igazából, hiszen maga a égen. KFT. Az nem, nem az, az, az épület. Ön, ugye az épület, ugye külön van változat, az épület az a fővárosi önkormányzaté, és a Kft.nek nek vagyonkezelésbe adjuk oda. Tehát önmagában, hogyha valaki vesz egy színházat, mint non-profit KFT-t, az sokat nem ér, most van benne vesz. lévő repertoárok, de hogyha a színház épületét vesz, akkor az igen. De most ezt nem fogom tudni fejből megmondani. Az egészet megvette, vagy csak a színház, tehát ott, ott maga az épület. Az épületet. Ez? Tehát az, amiben a színház játszott, azt az az épület, és a mi volt, igen. Abban vannak lakások? Szerintem nem, nem voltak. Nem. nem. Jó, nem. csak tudom, hogy a tália hogy néz ki, de ugye, hogy fölött most hirtelen nincs előttem. Én nem emlékszem, hogy abban lett volna lakás, nem. De mondom, ez most már az 2020, tehát ez ebből a szempontból a múlté. És és ez nyilván nem szerencsés volt. Mennyire ez. tartja a kapcsolatot a Fővárosi önkormányzat színházaival, tételezzük fel, hogy egy a, egy a Fővárosi önkormányzatnál maradt színház mondja azt, bármilyen indokkal hogy ő egyébként januártól dolgozik, mert most valamitől el lehetetlenül. Mellette lévő építkezés, vagy nem járnak az emberek. Fogalmam nincs. Az egész új színház története olyan, nagyon ilyen izé, tehát öntől ezt megkérdezni azért se indokolt, hiszen nem a fővároshoz tartozik, de ugye egy mellette lévő építkezésre hivatkoznak, miközben korábban meghirdették a novemberi jegyeket, de most akkora a zaj, hogy egyébként este is dolgoznak. Nem tudom, én nem jártam abban az utcában eléggé régen ön tud többet, mint én? Ugye ez nem új az úgy Én azt, hogy ők árultak-e novemberre egyet, vagy nem, ezt őszintén nem tudom, én meg le vagyok lepve, hogyha ez be történt, hiszen egyébként ismert információ volt számukra, hogy ott mellettük ö, lesz egy építkezés, aminek ami egyébként. Ugye azt jelenti, hogy összeállította ugyan őszi és téli műsorrendjét az új színház a feltűnt hír szerint, azonban most ezeket az előadásokat mégsem tűzik majd műsorra. Nem tudom miért történt, és ez tavasszal került, egy állapodott meg a fővárosi önkormányzat, a kormányt bevontuk, a kerület kellett hozzá részben, illetve így van, illetve hiszen ő neki például biztosítani kellett ott a felvulási utat az építkezéshez illetve kellett hozzá a, nyilván a színház, de hát ezt mondjuk ezt értsük már saját magunkhoz, ez a mi tulajdonunkban van az épülettel együtt, illetve maga beruházó. És ezek a tárgyalások tavasszal intenzíven tartottak, le is zárultak, tehát az építkezés megkezdődhetett ott, és az is tudott volt, hogy a színház működését ezt átmentére akadályozni fogja. Még arra is volt a kormány, amíg emlékszem, az előző kulturális államtitkárral volt beszélgetésem, hogy ők hogyan tudnának átmenti játszóhelyet, uh -huh. próbálják biztosítani a színháznak. Valószínűleg erre megoldások nem e, mutatkoztak, tehát ezért van ez az e, átmentek felfüggeszti a működését, hiszen egyébként az ott lévő építkezés alapvetően befolyásolja a színháznak a napi működését. Ez nem új információ, én sajnálom, hogyha valamiért az új színháznak a kommunikációja ebben csúszott dologban, ö, számomra ez viszonylag egyértelmű. Ö, annyiban érdekes, hogy korábban Frias Balázsra rendszeresen beszéltem többször legalábbis arról, hogy magyarországi építkezéseknél mennyire szokás az, ami egyébként külföldön nem feltétlenül, hogy akkora felvonulási területtel dolgoznak, amely egyébként az ottani közlekedését, köznapi életet akadályozza, miközben külföldön ezt sokkal szigorúbban veszik. Ez, nem tudom megmondani, hogy ez az utca, ami, amiről szól az Apollo Jede utca? Igen. ez párhuzamosan az Andrásival egy viszonylag szűk utca. De én most A vége... nem tudom hogy más helyeken is. Hát ny nyilván, hogy itt vannak érdeke a beruházónak, aki nagy felúlási területet szeretne, az ott lévő a keleti önkormányzat vagy önkormányzat, az meg nyilván próbálja ezt szűkíteni, hiszen a lakók meg ezzel problémákkal küzdgödnek, és akkor ebbe belekever sok esetben a, a, az, hogy egy kiemelt beruházásról van szól, más engedélyeztetés vonatkozik rá, és sok esetben akkor a kerületet már ki lehet hagyni a folyamatból, az, hogy ez általában, hogy van, nem tudom, ebben az esetben azért nagyon speciális. Mennyire fog ez változtat... változni az új építési törvény kapcsán, ahol ugye az állam és az önkormányzati részvétel arányán múlik az, hogy az állami vagy önkormányzati beruházásnak tekinthető, és ez egy vadonát új helyzetet fog teremteni? Az a beruházási törvény, igen, amiről szó szóval, az építési törvény, az, építési törvény, az beruházási. Most, a Rosszul el, beruházási törvény, amit most fogadott el a parlament is írt alá valóban ez. Alapvetően újra definiálja ezt, már hogy nem a felvonási terület részét, hanem azt, hogy akkor ki a felelős Kastan. ezért. Igen. Egyébként ez nem egy jó irány, tehát szerintem ebben elég nagy veszélyek vannak, főleg abban a szempontból, hogy el lehet lehetetleníteni beruházásokat. Hiszen persze lehet azt mondani, hogy hát nem ott születik a döntés arról, hogy felépítsék-e a, most akkor egy, egy fiktív beruházást, egy 82. nevű hidat a, Budá, a Budát, amit Pester összeköti. Nem ott születik erről a döntés, én értem. De hogy a kivitelezés fázisában belép olyan szereplő, aki lehet, hogy elnérdekelt abban, hogy ez határidőre sikeresen valósuljon meg, az mindig ez egy problémát jelent, és ez elmaszatolódnak a viszonyok. Sajnos ezt kipróbáltuk már uniós forrásoknál, ez csatornázási projektek voltak Budapesten, ami ilyen konzorciumban kerültek végrehajtásra. Mondok egy nagyon extrém helyzetet, hogy hogy néz ki, és ez a valóság sajnos. Mi kaptuk a támogatást, mint fővárosi önkormányzat, a kerületekkel közösen, hogy olyan helyeken, ahol nincsen csatorna, ott megcsináljuk uniós pénzből. Ez az előző támogatási időszak. De a közbeszerzést, azt nem írtuk ki, hanem a kormány. Helyettünk a nevünkben. És vonta vissza, helyettünk a nevünkben, anélkül egyébként, hogy szólt volna. Miért, és ma már nem ugyan, ugye az első olyan téma, olyan vegyes rendszer jön létre, amely amely hát nem a legideálisabb társbérlet. Két közlekedési hírt Igen. szeretnék még önnel megbeszélni, aztán útjára bocsájtom, és köszönöm szépen, hogy ismét itt volt. Az egyik, ez ugye az embernek mindig hogyne lenne fontosabb, ami ugye a közvetlen környezetében van, de azért igyekszem ezeket nem e, nagyobb mennyiségben önelé vagy mások elé vinni, de ez mindig is jellemző volt rám, hogy ugye saját maga bírok versemnek tárgya lenni, aztán ezek a témák is előjönnek. Ez a fránya fogaskerekű, ez hogyan van? Mert ugye ez a fogaskerekűvel ugye ismét van. De most még sincs, mert ott megint egy olyan felújítás van. Tehát én a fogaskerekűvel kapcsolatban, mint ottani lakos, aki naponta találkozom a fogaskerekűvel, alapvetően azt tapasztalom, hogy a fogaskerekű van, de közben nincs. Azt meg végképpen nem értem, hogy milyen az a busz, Neve talál hatvanas, amit egyébként hívni kell, vagy amire valami előfizetést kell tenni, mert egyébként nem közlekedik a rendkívül alacsony igénybevétel miatt. Ha viszont a hatvanas buszra nem tartanak igényt, akkor mennyiben tartanak nagyobb igényt a fogaskerekűre, amit egyébként egy ilyen központi jelentként kezelt ugye, az ellenzék, illetve a 12. keleti önkormányzat, miközben az tényleg egy üdítő jelenség, de ugyanakkor úgy tűnik, mintha az emberek mégse vennék igénybe. Mi a helyzet ezzel a fogaskerekével? Árulja már előtt. Ugye egyrészt tavasztól szinte mostanáig ugye működött. Most megint egy ilyen. Mostanáig nem, már nem tudom, hogy hanyadik hete nem működik. Nem, azért nem, szinte egy-egy hete nem működik, de ebben most azért lehet, hogyha önnek van igaz, és másfél. Tehát, hogy a, de elég sokáig nem működik. De felújítás De már szor? Hát ez folyamatosan felújításra szorul, hiszen ugye ez az alapprobléma az egészszel, hogy az egész hálózatot fel kéne újítani, és meg kéne hosszabbítani. Akkor lehetne arról szó, hogy ez egy ö, nagyobb utasforgalmat ellátó ö, közlekedési eszköz legyen. Ez pedig el, nyilván... Kell, akkor kénybe, hát felújítás t. és meghosszabbítás. Tehát, hogy erről van szó. És erre nekünk forrásunk nincsen, ugye erre ö, uniós források közé pályáztunk. Egyelőre ez úgynevezett vonnal alatti tételeknél van, tehát a közlekedési fejlesztések között ott van a határon, ha valami kiesik fölött, akkor már erre lehet forrást. Kapni. De ugye egyrészt a forrásokat, az, hogy mekkora keretösszeg nem mi osztottuk, okay, el, és, e, és, és, innet... a és a 60 busznak az igénybevétele, és a 60-as busznak az árnyéka az egész fogaskereküre. Hát nyilván ugye ez egy olyan kiegészítő jármű ott a dologban, ahhoz szintén alacsony az és akkor ez nem előfizetés van, hanem hívni hát kell, és az akkor menni fog. Nem? igen. De kit a kell dologba. hívni? Hát nyilván a BK t de szintén az ott élők, ezt pontosan tudják és ismerik, tehát hogy a, van egy nem csak ja, ott... azon a részen, hogy ezt hívás érkezik, mert egyébként valóban alacsony az utasforgalom. Tehát arra járatni ott buszt, hogy egyébként nem nagyon utaznak rajta, vagy nem utaznak rajta, az ugye ez nehéz, ezért lett ez kitalálva. De folyamatosan a BKK nézik. hogy... valójában egy szentehén, amit racionális lenne megszüntetni, de ugyanakkor nem lehet. Szerintem racionális lenne meghosszabbítani és felújítani? És Biztos benne, hogy ha meghosszabbítják és felújítják, akkor egyébként lenne, akkor a érdeklődés iránta, ami ezen a rövidebb és nem felújított szakaszon nincs. Igen, ezt mutatják az utas Tehát ugye egyébként különben az uniósa adna rá pénzt, tehát azért ő még ebben e, keményebben viszonyul ezekhez a kérdésekhez. Tehát ez uniós pénzből finanszírozható programról van szó, jelenleg még nincsen finanszírozás, tehát nem. De érti az azt, forrad. amit én felvetek önnek? Én értem, csak ugye vannak a közlekedési modellezési adatok, amik azt támasztják alá, hogy ez egy e, megvalósított és Mennyi így? Hát addig van még az ha, uniós forrás. Ez sokáig. Igen. A másik ugye az ezekben a pillanatokban kialakított biciklisával. A kialakít, Kialakítandó. Én igen, a, a Szent István körúton. A Wintermantel a rövidebben beszélgettem volt, más dolgok vitték el a beszélgetés egy részét. Ő azt mondta, hogy ennek alapvetően akkor lenne helye, hogyha egyébként egy sor olyan dolgokhoz nyúlnának hozzá. Tömegközlekedés, P parkoló, agglomeráció, tehát hogyha a forgalmat csökkentenék a fővárosban, és a csökkentett forgalom mellett hoznának létre biciklisávokat. Ennek van létrejött, ami egyébként a közösségi programban jött létre közösségi, pontosan költségvetés, igen, elnézést. Ez most milyen álszpolyétikával szajlik? Egyrészt mi a közösségi költségvetés, Ugye itt a budapestiek tehetnek ötleteket, ha ezek az ötletek nem vadak és nem megvalósítatotlanak, akkor erről lehet szavazni, és amelyeket megszavaznak, azokat nekünk meg kell valósítani. Függetlenül, hogy ez hány ember? Nem, hát hogyha attól függ a, dolog, Értem, hogy a... Már csak az, hogyha megint jön az, hogy milyen kevesen szavaztak, ennek nincs jelentőség. És idén például, ha emlékszem, 25 adták le azt a szavazatokat. Egyébként, ha ez nem került volna bele a programba, az a főváros önmagában nem valósította volna nem meg? Akkor a forrásunk nem lett volna ugye az, az a játékszabályunk, hogy van egy közösségi költségvetés keret, amit meg kell valósítani, és ebből jön ez létre. Ez, ez, ez egy milliárd forintot mennyi? Hát ez egy szintén 50 millió alatti, de most ebben de Ezzel együtt nem lett volna erre pénz a fővárosnak. Mi erre nem terveztünk pénzt. Miközben persze a racionális beruházás, hiszen ezzel záródik be a, a körúton a bicikli ö, ö, úthálózat. De miről van szó, csak mert egyébként szerintem több van belegondolva, mint ami. Valóság. Egyrészt a nyugatitól a jásszai maritérig jelenleg is van ö, busz és biciklisáv egyben. Ott olyan, egy forgalomtechnikai korrekció van csak az elején és a végén könnyebb legyen a bicikliseknek a kapcsolódás az ed ezek után se érinti az autósforgalmat. A másik oldalon annyiban érinti az autós forgalmat, ez a jászaitól a nyugati tér irányába, hogy ott ö, 24 parkolóhelyet szüntetünk meg, és a sávot, a parkolóhelyek helyén kerül kialakításra a védett biciklisáv, autó elősávot nem veszünk el, viszont ezzel megteremtődik annak a lehetősége, hogy á, azok, akik eddig a biciklisták nem túlszobályosan, azok tudnak, és így a járdától ez felszabadítja a bicikliforgalmat, B, akik eddig az autók között biciklisztek, azok be tudnak menni a védettsávba, és így az autósok számára is kiszámíthatóbb lesz a közlekedés. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben ez aztán végképp nem érinti az forgalmat, és, és ahogy a békekkel is jelezte, volt egyeztetés, erről figyelembe vettük az ülőjúdi út és a út lehet csarnoknál lévő védettsávnak a tapasztalatait. Ezt egyébként elküldtük például a mentőknek is, nem lesz olyan hasonló, mint ami volt Györfi Pállal, az Autoklub. Én remélem. Az autoklubban külön több körös is volt, a, a mentők pedig megkapták, érszavételt nem tettek erre, illetve próbáltak a közút kollégái olyan megoldást találni, ami nem akadályozza őket kihajtásra. Rengeteg téma van, de tekintette vagyok az elfoglaltságára, így aztán a hol nem volt, vár, biodóm, egyebek azok megmaradnak jövő hétre, nem kell aggódni, téma nélkül nem maradunk. Szuper, köszönöm, szuper. Köszönöm kis abbusnak hogy elfáradt ide a nyolcadik keretbe. dörö.fi alajonos kukat, gmail.com Kikísérünk. Ijaj.